Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbilalamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Kategar tunapotoka hissa iletangulia wiki ile ile Peter siku ya Ijumaa sisi kwa tukizungumzia kuonekana kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kasema ru'yatullah fil akhirah kuna kana kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akhira au yaumul qiyama ahli sunnah wana likubali kuna dhehebu la mu'tazilah halikubali kwamba Subhanahu wa Ta'ala ataonekana sababu ya wanavopingilia kuonekana kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni kwamba wanashaka au ndio wao wanavonelea kwamba tukisema kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ataonekana basi itakuwa tumemfananisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na viumbe vyake. Kufanana vipi? Vasema kwamba kwenye kukiona kitu ni lazima mwenye kuona awe kwa upande fulani na chenye kuonekana kimeko upande fulani tukisema kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ataonekana itakuwa basi Mwenyezi Mungu kwa upande fulani na mwanadamu aliyemuona Mwenyezi Mungu kwa upande fulani itakuwa Mwenyezi Mungu nao pande itakuwa Mwenyezi Mungu kazungukwa na pande na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hazunguki na pande Mabum. Tusema Tuseme kiakili Kama wanawosema wanavyoni ambao tovaita ni wanavioni wa salafu kaida waloiweka ni kwamba yuqalu fi ma yukalu fi al ma yuqalu fi Nzati ya Mwenyezi Mungu sisi tusema laysa kamithlihi shayu Mwenyezi Mungu hakufana na kitu wanaviona watuambia wa kullu ma khatara bi balik fa Allah bi khilaf dhalik ikwa khatara bi balik fa Allah bi ina maana kila linalohusiana na Mwenyezi Mungu shetani akaja akakupambia kwenye akili yako sio ikavangkadha sio ikavangkadha basi Mwenyezi Mungu uko kinyume na vile na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliposema laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami' al-basir laysa kamithlihi shay'un usifasiri hakuna kama mfano wa Mungu ukifasiri kwamba hakuna kama mfano wa Mungu ulisha thibitisha kwamba Mwenyezi Mungu ana mfano wale wewe atakwambia iliyokusudiwa kwa aya hii nafiu mithli lil ni kukanyusha mfano wa mfano kwa hivi Kafu na zaida lisila usifasiri kama kwa sababu kafu na zaida lisila leisa kamithlihi shay'un hana mfano kitu totote <tututu> lakini pamoja na munyeezungu subhanahu wa ta'ala kusema leisa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami' sifa ajikanyushia mfano akithibitisha sifa wa umenithibitishia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kusikia Albasir. basir umenithibitishia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuona Kwa hivyo katika aya kuna wa ithbatu Katika aya فيه wa ithbatu Nafyu al wa ithbatu al-sifata <tipedicata> kwa kwamba iqalu fi sifati, ma yuqalu fi dhati ماذا nakulu fi dhati Allah tabaraka wa ta'ala kwenye dhati ya Mwenyezi Mungu tusema tusema laisa kamithilihi Si tusema hakufanana basi na katika sifa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala hakufanana kwa hivyo ikiwa tutasema kwamba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala huwa kisha wewe ukaweka katika akili yako chionekana nato lazima kiwe kwenye upande fulani na mwenye kuona aweka upande fulani kinachoonekana hivi ni kitu gani ni haliki ni makhluq ni makhluq kwa hivyo wewe, wewe ukisema hivyo itakuwa wewe ndio umeishabihishia ikiwa tutasema yuqalu fi, fi sifati ma yuqalu fi dhat ni kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aonekana kivyake baba maonekano ya kuonekana kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakufanani na maonekano ya kuonekana kwa kitu chochote ikiwa tutasema Mwenyezi Mungu lakini haonekani kama kuonekana kitu kingine chochote itakuwa pia tumemfananisha Mwenyezi Mungu Nae hafanani kwake hakufanani na kuonekana kwa kitu chochote hiyo kufanana idhan lais le, kuna tashbih babo hadha huwa al asli tukisema kiaakili kiaya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema uju hu yawma idhin naadhira rabbiha naadhira alam ila rabbika <متحدث> كيف مد الظل من نبيذ سبحانه وتعالى اتوambia للذين احسنوا الحسن وزياده للذين احسنوا الحسن وزياده wale walafanya wema patapata pepo na ziada ya pepo wa ulama as-salaf tafaqu ala an az-ziada huna hiya ru'yatullah tabaraka wa ta'ala lil aya pili au aya nyingine ambayo Shafia alitegemea sana aya inaposema kalla innahum an rabbihim yawma idhin lamahjubun aya hii izungumzia makafiri kama yaizungumzia moja katika adabu watakaopatiwa makafiri ni kwamba an yauma yawma idhin lamahjubun kwamba vatapingiliwa na kumwona Mwenyezi Mungu kesho يوم القيامه ndio adabu yao makafiri ikiwa na Muislamu naye Si itakuwa naye pia katika adabu kama wale wa makafiri kwa hivyo ikiwa Mwenyezi Mungu Subhana wa Taala asema kalla innahum an rabbihim yawma idhin lamahjubun fiyfahamu min hadha an almu'minina la yuhjabuna yawma idhin an ru'yatillahi tabaraka wa ta'ala fayathbutu lilmu'minina ar-ru'ya itakoi kimaanisha kwamba ikiwa makafiri watanyimwa raha ya kumwona Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala يوم القيامة ina maana wa'umini hawatonyimwa raha hiyo ya kumuona Mwenyezi siku ya kiyama ikiwa hawatonyimwa maana yake nini Ah. Yeah. Bata muona. Wa leo mafi ithbata anallahu kallama Musa. Falamma jaa li miqatina wa kallamahu rabbuhu. Mwenyezi Mungu akasema. Alipokuja Mwenyezi Mungu Kisha aya pili wa kallamallahu Musa taklima. Kallama Allah Qurani imeteremka kwa lugha ya Kiarabu. Mimi nikwambia hapo, mimi nimeizungumza na Hasani, mimi nimeizungumza na Hasani. Kuna uwezekano wa kuwa nimempeleka mjumbe wa kuizungumza na Hasani. Kisha kasema nimezungumza na kuna koi na Asane mi nkamwandikia barua hapa nkampelekea kisha nkasema nimemuelezea umeemuelezea au kwa barua umemuelezea Lakini Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala hakusema wa kallam Musa akanyamasa. Asema wa kallam Musa taklima Wa Musa taklima taklime ni masdar ya taakidi al kalam kwamba maneno yalipatikana baina ya Musa na Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala wala hakuweko wasitakati. Bovu. Kwa hivyo masdar hapa taklima itaakuwa ni masdar muakid likallama Allah Musa taklim. Itakuwa hakuna ihtimali pangine kapeleka mjumbe Pangine kapeleka barua Pangine amechangaza kwenye magazeti ni kwamba hivi personal Mwenyezi Mungu na Musa alayhi salam. Kwenye aya hii wakallama allahu Musa taklima zanadik. Valifanya kama kikao ya kutaka kuibadilisha aya isive Mwenyezi Mungu ndiye alizungumza na Musa. Ithubutu kwamba Musa ndiye alizungumza na Mwenyezi mmoja akasema hii aya wakallama Allah Musa taklima Tusebewa wakallama Allah Musa taklima Allaha iva ni mafuul muqaddam na Musa iva ni fa'il iva Musa ndiye aliyosemana na Mungu la si Mungu kusema na Musa Mbadikiani kukubaliwana Lakini kisha wakati yakapambana na na kijabali cha kilugha ambao hakuna namna ya kukivunja akwambia eh hapa tutasema wa kallamallaha Musa Musa aveni fa'il muakhar na Allah aveni maf'ul muqaddam je kwenye aya falamma jaa falamma jaa limiqaatina wa rabbuhu wa kallamahu rabbuhu ukisema wa kallamahu Dhammiri, rindu, dhikri, wa dhamiri utaelelisha wat wala yajuz lidmar qabla al dhikri ndio wanavunwa nahao wanawasema kwamba haita tufedhe bago kana kwamba aya za qur'ani zenyewe ni kama alivyosema yeye mwenyewe Mwenyezi Mungu subhanahu wa, Subh wa ta'ala inna nahnu nazanna dhikra wa inna lahu lahafidhun kwamba mtu fidhuli akija ataka atakukosoa kwenye Qur'ani kuna aya huko ambayo bado yeye hajaiona itandrakibisha kwamba hapa umefanya makosa akapasa sasa hii utafanyaje itatukotei ikawa lazima aya ibakie vile vile even ta'awili kwa kwa kiti ithbatu anna allaha kallama musa uthibitisha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amesema Musa amezungumza ame na Musa sisi kama ahli sunna naqulu inna Allaha tabaraka wa ta'ala Musa ashaira wanapoizungumzia maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala maneno ya, ya Mwenyezi Mungu hayana harufu hayana sauti ukando ukiangalia matnis sanusi na sherehe ya sanusi kuna kitabu cha ashaira si sana kupatikana sikuizi sijuwi kama madukani upatikana kitwa matnis sanusi kimepangwa kwa mashairi cha ashaira kii atakwambia maneno ya mwenyeziungu ni ya changu na tangu hayakuzuka hayana harufu hayana sauti Ikiwa hayana harufu hayana sauti usikikaje nadao atakawafikia kiwango kwamba hayasikiki maneno ya Mwenyezi Mungu kwa hivi utaratibu wa maneno ya Mwenyezi Mungu ni mngine hauna sauti lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atamwambia wa idnada rabbuka Musa wa idnada rabbuka Musa nadaa ni kumlingenia mtu kama hivi nilivyotoa hii sauti kwa sababu anida yatokana na kupigwa ukelele mabao itakuwa hakuna sauti kuna harufu m ya hmm? yanao sauti na harufu yanao sauti yanao na harufu ikiwa haya na sauti haya na harufu basi Mwenyezi Mungu asikie lakini inada Musa alipomwita Musa Musa alisikia hakusikia alisikia nini ni sauti na inni ana rabbuka fakhlana alayka inni ana rabbuka fakhlana alayka Musa alitoa alisikia wa la yakunu illa biraf'i as نعم لكني الشاعر وانا بسمع اقومبيا ان الكلام لفي الفؤاد وانما يعلى اللسان على الفؤاد دليلا ها إن الكلام لفي الفؤاد وانما يعلى اللسان للفؤاد دليلا akwamba inal-kalama la fil-fuadi maneno ni yaliyo kwa moyoni wa inma hakika ju'ilal-lisanu Hu hu'limi umejahaliwa ulimi umefanywa lil-fuadi dalila ni dalili ya yale yaliyo kwa lakini maneno yako wapi ah akukifua Waelewa paka sasa. Sha'iru umeeleweka. Aya ngoja nurudishe tena. Ashaa'ir. Waqif na mu'tazim. ambao wapinga kwamba maneno ya Mwenyezi Mungu hayana harufu, hayana sauti. Watoa dalili ya Ubaitifu. Wakisema innal kalama la fil wa inma ju'ila lisan lilfu'ad wa ila 'ala adi, dalila in al-kalama la fi maneno ya yakumoyoni wa inma ju'ila lisan 'ala lfu'ad hakika ulimi umefanywa kwa kifua dalila li dalili ina maana ya kwamba ulimi ndio chukuo yao yaliyo ya moyo ukatolea nje yale nje kwanza nini maneno yalitolewa Yali Yali na nini na ulimi yalipotolewa na ulimi yalikuwa na harufaakuwa na harufu akwambia haya yamenakiliwa lioko kwa kujadili mufradati wa mashairi tuachane nayo kwanza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Zakaria alipoomba kijana Nabii Allah Zakaria alipoomba kijana kisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akaikubali dua ya Zakaria alayhi salamu akampa kijana pamoja na kumbe yeye mwenyewe Zakaria kama alivyoeleza wana la'azumu bini wasta'ala raasu shayba walamakun bidu'aika rabbi shaqiya athibitisha udhaifu upande wake na udhaifu upande wa mkewe wa kana timraati akhira lazima takalama ijali aya ijali aya ni paalama ya kuweza kujua kwamba nimepata kijana alambwa nini ayatuka Allah tukalimana nas illa illa ramza illa ramza aliambiwa kutosemana na watu illa ramza Ela kwa ishara aliposhiria Zakaria au alipohkishiria Zabiyullahi Zakaria alikuahkishiria kulingana na yaliyo ndani ya moyo wake au alikuahkishiria mengine? Ah? Ndalo moyo wake. Je, ye, yeye amekataza kusema? Aliposhiria alikuwa amesema? Kwa hivyo yaliyo kwa moyoni si si maneno. Lau kama yaliyo kwa moyoni ni maneno yakafahamika kwa ishara ya Zakaria angekuwa amesema bubu shiria shiria ah lakini bubu anaposhiria siko kina kile aliko moyo wake twasema bubu imesema babu اذا Ma في الفؤاد la يقال lahu كلام Ma في الفؤاد la yuqalu lahu kalamu. Ma Yaliyo moyoni hayaitwi ni maneno yaliyo moyoni hitwa hadithun nafsi Bado mm unielewa? -hmm. Hah? Yaliyo moyoni inaitwaje? Mm -hmm. Hadithun nafsi si maneno. -nafsi wa dalilu 'ala dhalik. Dalili ya kwamba yaliyo moyoni ni hadithun nafsi wala si bikalami qawluhu sallallahu alaihi wasallam Inna Allaha tajawaza an ummati Inna Allaha tajawaza an ummati ma waswasat bihi nufus Ma lam yetakallamu kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewasamehe amewaondoshia mapatilizo waja wangu kutokana na ma waswasat bihi nufusuh Yale ambao yapita katika nafsi zao hadithi nafsi ma lam yatakallamu mudd hawajizungumza ya kuizungumza kule kutemka ukishakutemka tabadilisha lakini kwa hali alikozunguka ndani ya akifuatako yale bwana mtume sallallahu alaihi wasallam hakuwaita maneno kwa mfano hivi sasa mmoja wenu ana likampitia roho ni kumkua an shaitani sana ibilis bimeone mtamwacha tampataka tat yapita wapi moyoni yamepita moyoni ya kupita moyoni je nikupa wewe shekhe kadhi mkuambie mbona hajiatika le ana kalam da takallam فلو نطقت بالتلاق في نفس الساعه طلقت امراهي فلانه حديث النفس ولا بحديث منن ni tanpa talaka mke wangu Tukangoja ngoja mpaka 36 usitemke talaka mke akalini wako kwa sababu hukumuacha uliadhamiria na kudhamiria sio kwamba ushafanya kitendo sijui wewe kwa hivyo maneno ya shair alsha'ir al-ash'ari akisema kwamba إن الكلام لفي الفؤاد وانما جعل اللسان على الفؤاد دليلا حينا معنى الكلام هنا ساقط لا قيمه له ابدا نعم طيب فقلنا انكرتم ذلك قالوا والسماء mazana hadi kwa potofu inallaha lam yatakallam inallaha lam yatakallam Mwenyezi Mungu huko alipotoka nyuma hakuzungumza hakuambia malaika inni ja'ilun fil ardh khalifa hakumwambia adam uskun anta wa zawjuka al janna hakuwaambia malaika usjudu li adam lam yatakallam liana lam lina fil madi lam yakanyusha kitendo cha nyuma tukisema lam yatakallam ina maana hakuambia basi inni ja'ilu fil ardh khalifa hakuambia adam iskun wa zawjuka aljanna hakumwambia wala taqrab hadhi ashjarata takuna min adh-dhalimin hakumwambia iblis ihbid hakuambiwa adam liana lam yatakallam wala yatakallam wala Faida gani kwa na Mungu Mungu bubi? Ha? Innama kawana shay'an fa'abara 'anillah. Lakini Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala katengeza vitu, vikaelezea vile vitu yetakioona Mungu. Ila maana kavitia vitu fulani tabia vitumiele vile tabia zilizungumze kwa ulimi wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Leo atakwambia kwamba Musa alayeslam pale alipoitwa akamwambia Mwenyezi Mungu aliumba maneno kwenye mti. Khalaq Allahu al-kalama min ash-shajara. Qala min ash-shajara ya Musa ini an Allah maneno haa Yaliumbika kwenye mu kwenye mti kwa kutaka Mwenyezi mngu kuumbike maneno ya kumwita Musa Musa akasikia maneno kupitia kwenye mti hakusikia maneno kutoka kwa Mwenyezi Na, mnaelewa? Wa hadha huwa ma alayhi almu'tazila. Dio debla la mu'tazila. Wa khalaqa wa khalaqa sauta akaumba na sauti fa asma akaesikilizisha kwa sauti ile lakini sauti si yake mu ili Musa ni sauti ya mti nafau tayy alasikia malaika inni ja'ilu fil khalifa sauti iliumba wapi Mshaaaza atatuambie iliumba sauti hii ndani ya malaika Na kuambwa toka sauti inaoi kuumba wapi Na hita kwani tutembe na vipengele vipengele Mvum Wazamu. Wadhamu analkalama la yakunu illa min jofin walisani wa shafatain wakadai kwamba maneno hayali ila kwa mtu ambaye ana undani ana naulimi ulimi washafataini ana midomo miwili nitatoka ita toka sauti kama mimi hapa ya sauti yangu siatoka ninajeofu ndani he kama mvungu ambaye embeba moyo yeye embeba maini na nini hadha waljofu kisha nina luimi no. kisha nina midomo nakho vitu fulani vikifunguka na kufungika ndipo sauti itakapotoka haomba mwanaadamu na lisanu lmizmar. kwenye lisanu lmizmar, ihtikak lisanu almezmar lifasalti lapo ila potoka ikiharibika sauti rapo, rapo, upotea kama ilipopotea <tip> Mafomo sasa tunaposema mpaka mtu kusema ikasikiwa sauti ave na jawf na lisan na shafataan Hu Ho, huva nani mwenye vifaa hii aitwa nani a mwanadamu wallahu laisa kamithlihi shay kwasema makosa yote ni watu kutaka mungu na mwanadamu Hii hili <tipa> hayalo yasema hivi sasa tukayafungua tutayasikia tutasiki tukaya <tipa> iko jauf iko Lisan? iko shafatae <tipa> kibe tukua sauti Kime tukua sauti Hiki kitasema kizi yake mimi nitasema kivyangu, kasuku atasema kivi yake na Mwenyezi Mungu atasema kivi yake. Mwenyezi Mungu husema kimungu, hasemi kibini adamu Kusema kibinadamu lazima kupatikane midomo miwili na ulimi. Lazima kufanyikane vifaya fulani kwenye koo. Lazima kuwekwa na utaratibu fulani kwenye ndani ndipo mwanadamu ataweza kusema. Huu tunaizungumza naye ni mwanadamu, sisi tuwezungumzia Mungu. Na Mungu na binadamu ni Mwanadamu aseme kibinadamu na Mungu asemaa asemeki Mungu Tayyib Hal yajuzu faqulna Imam Ahmed yasema faqulna tukasema hal yajuzu limukawani, limukawani. Kwa mtu mwenye kukifanya kitu au ghairallah au asiye kuwa Mwenyezi Mungu ayakule aseme ya Musa inni ana rabbuk Yesu Mungu mababu ni mtu tu aseme inni ana rabbuk mimi ndiye Mola wako Mti umwombe Musa hivyo. Kiambaza kikwambie hivyo wewe. Inni anarabuk, na wewe uamini, umemwamini nani? A? Kiambaza. Muisilabi tena wewe. Hah? Au yakul Au aseme innani anallah la ilaha illa ana mimi ndie mwenyezi mungu la ilaha illa ana hapana mola isipokuwa mimi fa'budni Fa niabudhu mimi wa aqimis salata li dhikri na usimamisha sala kwa ajili ya kunitaja mimi apo sautihi ikitoka kwenye gari ukaamini ida mana urudi ukalia gudu gari kwa sababu gari ndilo Mola wako kwa sababu si Mungu aliyosema ni na maneno yamesemwa na gari maneno yamesemwa na mbuyu maneno yamesemwa na mwembe basi aqimis salata li mwembe wa aqimis salata li ibadati mbuyu kwa sababu siye Mungu aliyosema kwa manzaa madhalika faqad zama an gaira allahi idda arububiyya al kwamba asiyekuwa mwenyezi Mungu amedai uungu kama dhaamal jam kama namna alibogai jam anallaha kawana shay'an kwamba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala alikitengeza kitu kisha katika kile kitu ikaumbwa sauti sauti ile ndio aloisikia Musa Musa akuisikia sauti ya Mungu wala kusikia maneno الله koma po wallahu aalam kifuataskizuri leo bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbilalamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina muhammad wa ala alihi wa tukizungumzia ar 'ala al-mulhidin al-munkirin tulipotoka kabla kufikila kifungu tulikuwa tukizungumzia kwamba mwana Adam kuwa na upweke wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni kama jambo fikri kwake sawa Qurani atrileza hivi wa iz akhadha rabbuka min bani adama mimdhuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala qalu bala ni kwamba wamekubali ahadi iliyotukuliwa kwao kwa hiyo mwanadamu anapokuja ulimwenguni ana ahadi ya kumkubali Mungu. Kuna valojitokeza wakati fulani nyuma hata wakati wa leo kwamba hakuna kitu ambacho kuitwa Mungu kama tulivogusia kwamba wako wanaosema kwamba wao ndio walioleta fikra ya Mungu na ni mapote mbali mbali kuna watu ambao wana nadharia tu at-tatawur nadharia ya tatawur wal-irtiqaa Yatokana na mambo za kilimu fulani masayansi fulani ambao utakwambia kila kitu hivi kilivo sivo kilivoanzia kuna viumbe ambao vilianza zikiwa na seli moja kisha zikagawanyika upiga mfano wa mdudu fulani au hayawani fulani ambao mitaa meba alianza ni kitu kijidogo tikakuwa, tukakua kisha tika ni kikubwa hivi vilianzia hivi ndivyo alianzia mwanadamu mwanadamu asili yake ni nyani Nyani hmm. alikwenda kangiliwa na mazingara mpaka akabadilika kwa kuwa mwanadamu hufanya kazi usiku na mchana Mato yake wote wili hapa mbele kwa sababu abate kumsaidia kwa usiku nilipokaliona lile lenye li, li, dege timbi ile dege watu ambao wanatikadi kwamba ndege wa watoto wadogo akilia usiku mzazi awe kuntimia mate toto yake kwenye mtosi akimpa akapapisha na mkono ili asidurike Warabu litabuma apiga majumba fulani kwa kitu juu pengine vijibati vi upepo kupita vile na kizikia zile ulindege, kazi sana usiku mchana ulala lakini usiku kwenye mawindo mato yake yako pale na mwanadamu macho yake yaliyo pale lakini ukiangalia nadharia zake hii za ukuta, kwa sababu katika wanyama ambao yao kama wanyama moja kwa huku moja kwa huku wao ambao usiku kwani simba usiku ya kama yangu kwa hiyo nyani likabadilika likabadilika likaenda likabasoko likaenda lika likaenda likabadilika paka kisha akawa binadamu wewe msema binadamu siletu na nyani <coughs> asili sijiangu mwanadamu wewe ukiwa umekubali nyani yako nyani baki uwe mwana wa nyani lakini mwana mwana wa sasa manyani hao walibadilika wakati huo hivi sasa hakuna manyani mbona badilika tena kwa mazingara sasa tumeshika mazingara wengine ni ule upuzi wa kiidiwa huo ni upuzi wa kiidiwa sasa hapa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala suala alowauliza wenye kupinga kuweko kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Mwenyezi Mungu asema amkhluqu min ghairi shay'in amhumul khaliqu am khalaqa samawati wal arda bal la yaqimun wama umbi'a kutupitia kitu chochote aw aw akajumba wenyewe ni suala umewekwa kwenye vifungu viwili ujibu kile ambacho tuwaonelea wewe imma useme kwamba la khuliqna min ghayri shay'in aw useme kwamba la khaliqna min shay'in lakini nahnu Sisi, sisisindechu kuumba katika yote mawili sheikh hapa akwambia itakuwa umekosa kwenye yote mawili aqomba fa imma an yakunu khaliq min ghairi khaliqin mm -hmm. wa yameumbwa bila kupatikana muumbaji nani alokuleta imma uamini anaitwa kwa jina la Mungu kama wanaoamini walioamini dini hivi ndiye Mungu ule uliokuumba au ive wewe hukuumbwa na Mwenyezi Mungu umeumbwa na kitu kingine hicho kilichokuumba wewe basi haifai Mungu ukisema mambo yote alikwenda tabia ayaa kitu kilikuwa kwa neta ile hiyo neta yako uliyoamini wewe ndio mu kwa sababu ina mpaka kuleta wewe na wewe huiamini hiyo komba Mungu basi huko Mungu wakihakika. fa ima yakunu khuliq min ghairi khaliq wa hada batil sababu mwanadamu yeye mwenyewe katika akili yake kila kitu aona udharura wa kukifunga na sababu kila kitu kifungwe na sababu ukija hapa umeweka glasi okay kutemeondoka we mwenyewe utasema nani aliondosha Wataka kujua ndio hikaya inaotolewa ya Abi Hanifa kukutana na mtu ambaye ni dhari ambaye haamini Mungu alokuja atakakutoa challenge na wale dini au na waislamu. Wakawekiana wakati na Imama Abi Hanifa kwamba tukutane wakati fulani. Na Abi Hanifa akakubali. Akawa amemjua huyu bwana ambaye ataka atakatukutane ameleta nini? Akajua Abu Hanifa kwamba huu mtu ana imani kadha kadha kadha. Abu Hanifa akajua kwamba hapa mapambano ni kuweko Mungu au kutumeko Mungu. Na yeye ansema kwamba nikimshinda mtu anifuate. Na mimi nikimkikishindwa nikim, nitamfuata. Saa 3 Abu Hanifa akaja tatu na Akija bwana 51 kumuonyesha bihanifa kwamba tulisema saa 3 saa 3 na robo mwasema mwasemao Muislamu mbona dini mbona ahadi hukuifuata saw sawa sawa Akamwambia sana nilipambana na jambo la ajabu huko ndo lilonieleweesha Jambo gani? Akamwambia nikipita maala fulani unajahazi jahazi limepakia mali la safiri hakuna bahari ya ndani hakuna na huyo likaja mpaka bandarini likateremsha tanga mizigo ikatoka toka yenyewe ikaingia store Kukatoka toka mizigo store ikaingia jahazini jahazi hilo likateremsha tanga likaondoka hakuna mtu yote kwamba kuna mtu yodamba wao mazidi urongo akomba tarati uliongoeni jahazi ipakie yenyewe ipakue yenyewe iegeshe mjini hiyo andoke yatangia vipi akilini jahazi kusafiri peke yake Aingia kile ni basi jahazi ndogo ikiwa hakuna uwezekano wa kusafiri peke yake ya kupakia peke yake ya kupakuwa peke yake huu ulimwengu itakuwa vipi uwe utakwenda peke yake bila kuwe mtu wa kuiondesha basi ikiwa jahazi lazima zile liwe na mtu wa kuliendesha na ulimwengu lazima uwe na mtu ku, wa kuuendesha huyo anaoendesha mwenye ulimwengu ni yule tunaomwita Mwenyezi Mungu fa buhitalladhi kafara gawi ni اسيلكم ونظام كل كيتوا او nganishe na sababu yake fa hum imma an yakunu khuliqa min ghairi khaliqin imma lumu'mba bila mu'mbaji wa hadha bathn bi badahati al'uqul hili li bathn wa kila amba hazina haja kufikiria kwa sababu kuna udharura kila chenye kuumbwa kiwe kina mafungamano na aliokiumba hii ni lazima kiendato iwe kwa sababu ya kukiendesha kitu tikiweko hapa utakiuliza nani alioleta na ukikikosa hapa utauliza nani alioondosha kwa sababu unaitikaji ya kukata kwamba hii glasi hapa haiwezi kuondoka mpaka aje mtu aishike aiondoshwe Ukiona okay, kitu kimepatikana huwezi kusema kwamba chenyewe glasi ikuje wenyewe la, lazima uko mtu alioleta na wewe basi lazima ukuna na mtu ikiwa kuna lazima awe kuna mtu ni yule ambaye Mwenyezi Mungu ya imma yakun khalaq anfusahu kila mmoja awe mwenyewe kujiumba au kuumba ngukileta kitu ambacho kilikuwa hakuna ikiwa wewe umejiumba mwenyewe basi nyuma mwanzo ilikuwa hakuna kutokwako mwanzo kuitwa adam kitu ikiwa ni adam hakina power ya kukileta kingine yeah. wahaadha batilun aydan lianma la wujuda lao kifa ya juza yakuna mausufa bilqudra kitu ambacho hakiko hakuna vipi tutakisifu kwamba kina uwezo baba kesifi watu kwamba kina uwezo ni kitu ambacho tiko wao ikiwa mwanzo ilikiwa hupo ina maana huna uwezo kwa hivyo huwezi kuleta kitu fal la yuntiju mawjuda au aladam la yati bimawjuda fal adam adam mahfu wakaifa yakla vipi kitaumba kisitokuweko wakaifa yataata minhu alfi itakuwa hakuna vipi kitaweza kufanya jambo faliambia illa annah khalaqahum khaliq itabakia moja uko alokile uko alokileta sisi hatukuja tuliletwa kwa hivyo yuko aliyetuleta ukiuliza nani alokuleta tutakaombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ukisema mbona hatumuoni, kuna vingi ambazo zikubali Na nafziooni. Wakubali akili yako, wakubali roho yako, lakini hujaiona akili yako wala hujaiona roho yako. Lakini waamini kwamba iko waamini. Nikikuuliza alama kwamba una roho, nitakwambia tizama nasema sema na kunywa maji. Nasikia kio. Sasa ikiwa umeamini una roho kwa sababu unakunywa maji kwa sababu unakula chakula kwa sababu unasema umekiona kitu tenyewe au umeona athari zake Basi na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala zaonekana athari zake Kwa hivyo ukitaka kumuona Mwenyezi Mungu Mwenyezi Mungu alikulekeza mahala pa kwenda kumuona Mwenyezi Mungu akwambia wa fi anfusikum afalatabsirun fi anfusikum ina maana wewe mwanadamu jitunguze jijisome jisome wewe mwenyewe wewe mwanadamu mpaka leo bado hujijitima waweza kuwa uko kwenye hali ya kaida, watembea wala kila kitu mara utambua eh flani amepata wagonjwa pressure itakuwa wewe sasa unapochembe zapoilinganisha pressure kiasi tako mara leo imepanda mara kesho imeshuka huwezi kufika kwenye sidisho. mara ame ugonjwa wa sukari baba akiwa tembe za insulin upiga siku sukari mara imepanda mara sukari imeshuka hujaweza mpaka leo mwanadamu kuweza kufanya kazi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuweza kuilinganisha sukari yako ndani ya mwili wako ikiwa imekuja tofauti fulani uilete sawa uishi maisha yako ya nyuma loko kiishi utabadilisha kila kitu. Tukuelewe, okay, tukuelewe. Aminaaskarwan. Ah, Ni eh ah, inasababisha pressure, na pressure. Hukuweza na dawa zote haina Ulimwengu kuendelea kimatibabu mpaka leo watu mpaka sasa wameshindwa kugundua ugonjwa dawa ya sukari dawa ya presha ya kuondoa kabisa dawa ya moyo kuondosha kabisa dawa ya kansa watakuambia chuna tamaa wangasema wana tamaa ya sukari sukari kawa sasa mtu dungwa sindano mbili mekwishwagonjwa sukari utakuja ugonjwa wengine mkubwa zaidi ulimwengu utakwenda mbio miaka mia kisha takwambia tumepata dawa ya kupunguza madhara ya ugonjwa fulani tuko na mbioni ya kutafuta dawa ya kuponeshia leo ulimwengu mzima Sikuna kampeni za ukimwi ah mbona wajaweza paka sasa paka sasa takwambia hauna dawa Baba, hauna dawa au hamujaona dawa? Kuna kitu kuwa hakina dawa. Kuna na kitu kwamba haijagunduliwa dawa yake, kugundua na kutoweko ni mbali. Sisi tuamini kama kwa Islamu, likulidaim dawa. Ikulidaim dawa. Kila ugonjwa una dawa yake. Hamujaweza kuipata tu mutasumbuka miaka na miaka na miaka kisha mutaigundua ili ithibutu udhaifu wako mwanadamu kwamba wewe ni dhaifu Ungajidai kwamba wewe usoma mbingu ardhini na baharini mwenda kwenye mushtera na mirrihi na zuhra na zuhal <coughs> lakini ukali hada binisba للملحدين المنكرين لوجود sasa trende katika tauhid ar-rububiyyah abu katika tauhid ar kila mwanadamu alipo akubali Kwa kukoewe kutokea mgongano baina ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na makoreshi kwenye tauhid ar فيقول المؤلف رحمه الله وقد أقر المشركون بهذا التوحيد كما ذكر الله ذلك عنه في القرآن. "وَمَا مُشْرِكُونَ وَلَسْنَا نَقْبَلُ تَوْحِيدَ الرُّبُوبِيَّه" كما نامنا قرآني inazungumzia Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala hasema "وَلَا إِنْسَئَلْتَهُمْ" مَن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ الله لا لَيْقُولُنَّ الله وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ يَا مُحَمَّدُ فِئِنْ تُكَلِّا عَلِذَ مُحَمَّد مَن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ نَانْ يَالِي أومبا مْبينغو نَا أَرْضِي لَيْقُولُنَّ اللَّهُ وَتَسَمَا نِي مُنِيزِي مُغ وَهَذَا إِقْرَارٌ مِنَ الْمُشْرِكِ Atasema aliumba mbingu aliumba ardhi ni nani Ni Mwenyezi Mungu fa hapo ikraru mushaki na bi tauhid rububiyati subhanahu wa ta'ala wa qala ta'ala qul man yarzuqukum minas sama'i wal ardh nani anaiwaruzuku amman yamliku sama wal nani anayemiliki masikilizi na maoni? macho. Waman yukhrijul hayya min almayyit. Nani anayekitoa kilitohai kwenye kingine ambacho kimekufa. Wayukhrijul l'mayita min alhayy. Na kukitoa kilitokufa kwenye kilitohai. Waman yudabbirul amra. Nani ambaye anaendesha mambo? fa Allah hapa rakibisha hapa aya imeandikwa makosa hapa imeandikwa fa sayaqulunallahu famu la sasa fa sayaqulunallahu watasemani mwenyezi Mungu Fakul afala taqoon hamu gopi mwenyezi Mungu nyinyi إذا aya kwanza wala insa altahum man khalaqa as-samawati wal ardh Hii ni ikrar yakomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wahdahu huwal ladhi khalaqa as-samawati wal ardh Kwamba Mwenyezi ndiye aliounda mbingu na ardhi ni tauhidullah bil Tauhidullah bil khaliquya kwa kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala pekee yake ndiye alioumba mbingu na ardhi aya ya pili kulmayarzuqu minas sama'i wal ardhi nani anayewaruzuku tauhidullah bil raziquya kwa Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala وحده huwa arraziq mabum minas sama'i wal Mina hakuna hata mmoja ambaye ameona magunia ya mchele, ya unga, sukari, maziwa ya kiteremka kutoka mbinguni. Walakin hunaka al-asl. Asli ya tokwaat mbinguni. Mchele hauwezi kupatikana ikiwa hakuna mvua itakaoteremka. Mvua ikiteremka ndipo kutapatikana mimea. kukipatikana mimea ndipo kutakapopatikana chakula. Idhan inallahi tabaarak wa ta'ala yarzuqukum minas sama wal ardhi marzini. Ardhini kuna mimea ambayo itapatikana kwa sababu ya mvua, kuna vitu vingine lakini zile za ardhini ukizichunguza zote utakuta asili yake Zatoka wapi ndio nyama. Mnyama yule hangekuwa na nyama Lau kama hakupata chakula kinaweleta na يملك السمع والأبصار. sama walabsar muny kumiliki masikio macho masikilizi maoni wamukhrijul hayy min almayyit nani muny kukitoa kilicho hai kwa kilicho mayyit wiukhrijul mayyit min alhayy wanavioni watafsiri kati gayo ka kharij min almayyit kila mmoja amechangia kivi yake katika tafsiri ambazo dhahir ukiangalia tafsiri hii utazikuta zimetofautiana lakini hazina tofauti zinaenda kuungana mbele itakuwa alaythilaf iliyo baina ya tafsiri kwenye kuifasiri aya hii ni اختلاف اللفظ يخرج الحي من الميت يخرج المؤمن من الكافر يخرج الحي يخرج المؤمن من الكافر ابو جهل قالوا كافر مكبر لكن اليذا كمطم انا بن ابي جهل akitajwa Abu Jahal twasema la'natullahi alayhi na akitajwa Ikrim nje sema radhiyallahu anhu اذا Ikrima hayy wa ikri majasema, Idan, ikri Abu ukiangalia kwa masahaba utakuwa kuna wengi ambao mababa ni wakafiri na vijana ni waislamu walokuwa wema tukiongeza kidogo ukifika Madina kuna Abdallah bin Ubay ibn Saluli raisul عبد الله بن ابي اي ابن سلول رئيس المنافقين عبد الله بن ابي اي بن سلول عالم زاك جنا وجنا هله الله بن ابي اي بن سلول بن الله بن ابي اي ابن سلول بابا ilikuwa ni mnafik ambaye amevunja rekodi Madina na mwana naye alikuwa ni sahaba alithbitisha wakati walipokheti wanafik na babake ikiwa ni mmoja kando huko wakaizungumza kwamba inrajana ila almadina la yukhrijana alaz min al ajal la yukhrijana alaz min al ajal alikusudia alaz dawndu az al adhal ni mtume sallallahu alaihi kwa kina fulani wansema kadha kadha kadha kadha saidna umar alisema waachen kasafi shikamaleze ndio mbacha thirti fa kaifa bika ya umar ikaala nnasa anna muhammada yaqtl al ashaba vipi wataka sema kwamba muhammada huwa wafasiraki kijana aliposikia maneno ya babake na kwamba kuna hatari ya kuuliwa haja kwa bwana mtume salama alaihi wasallam akamwambie bwana mtume kwamba ikiwa una haja ya kitu cha babangu niambie hivi sasa nitakuletea Sitaki ki mtu akamuumwe kwa sababu mimi kama mwana nikimwona alimuua babangu pangine hisia zaweza kubadilika na mimi nkamuumwa itakuwa mmemua muislamu kwa sababu kumuua kafiri. Nitakwambia naye. Hatufanyi lolote. Lakini kijana roho ya Uislamu anayo kwa hali ya juu msafara waondoka wa, wa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam mpaka uliposogelea kuingia Madina kijana akakata msafara akaenda kaketi nje ya Madina babake akija akamwambia huna ruhusa ya kuingia ukisema nitangia nitakumaliza mwanangu asemaye nakwambia huna ruhusa kuingia au hupanga riziki yako hamba mwanangu utapatikana na shari akamwambia sina sina cha shari sina cha sharti kuingia moja wanza useme kwamba nyinyi ndio wadhalilifu na mtumi sallallahu alaihi wasallam ndiye aziz. Sheria kwanza hiyo. Kisha baada kulisema hili, wende ukaomberuhusa kwa mtumi Akikuruhusu utaingia. Hakukuruhusu kuingia babangu. Kundo wa mzo wangu. Baba alipohakikisha kwamba mwanangu aweza kulitimila hili. kwamba anadhalilu wa Muhammadul A'azz Kama ya kupitia Bila permit bwana mtume Madina hingi Madina ya ndipo alipoingia Idhan kharaja Abdallah ibn hayyan minyeti wao abouo rasu nifaq rasu ra tafsiri ya pili mambo ya kilimu. mambo ya kilimu. yaweza yakachangia zaidi ya kianja kimoja nyama watakufa huyo mmoja kipale kutatoka ha zatoka mabuu Sio? Tatoka wadudu ndani. Wadudu wale wametoka kwenye nyama gani? Alikufa, mdudu ana hai wake, na yale nyama amekufa. Wewe ni mkulima. Umepanda mahindi, kisha mahindi utakwenda kuavuna. Yule mahindi unapovuna unapokata umekufa kwa Ume hai? Umekufa. Sio? Kisha ile mbegu ya mahindi kama yale utayapanda. Ukiyapanda kutatoka otoki. Kwa kwa mti mwingine wa mahindi otoke. Mbegu si ilikuwa imekufa, imetoka mti ambao ni hai. Lakini hilo vyenye elimu waweza kukwambia ulokufa ni mti tu. Lakini ile mbegu iko vile vile hai. leo kama ingekuwa imekufa basi haungetoka mti. Huoni huja wakati mbegu ikawa siku zake zimekwisha kambo imeexpire. Lakini sasa mbegu utapika wali Pia motoo haijakufa Imekufa haijakufa Tai Nyama utechemsha Wali ule utakula utachafuna uchafune uchafune kishipumeze Nyama ile imepichinjwa mbuzi Nyama imepikwa haijakufa bado Kisha utaifuna Pop itaingekwapo kwenye kukoje chakula kile ulichokila wewe kitakwenda kujenga mwili ndani kuna protein ndani kuna vitamin kuna carbo aidatesi kuna nini kuna nini zile zichoza kujenga miili chufumve fulani calcium potassium magnesium zote zitaenda kujenga mfupa kile kitakwenda kujenga damu kile kitakwenda kujenga nyama mara ume kwa kibonge ubonge ule uliopata wewe ni hai tu si hai Ole upata kwa njia gani? Kwa kile chakula alichokula, chakula alichokula pia ni hai? Ni maiti Sio. Haya. Marhala ya chakula haya yamalizika. Chakula chikiingia mwilini mwili una madini fulani utakaochukua kwenye chakula. Tatangamana na damu, kitakwenda kwenye nyama, kitakwenda kwenye mifupa kile ambacho kimebaki sasa si kwa mwili utakwenda kutoa sto chini kichaka hapo kuweka yako na nimbolea ha? si nimbolea itakuwa nimbolea itapeleka uhai katika mimea uhai idhan yukhrijul kwa zitakuwa bado hazigongani ni fulani ameshikilia mwelekeo fulani fulani akashikilia mwelekeo fulani na hapo kwenye mabadiliko ya aina yote ndiko kwenye njia ya kuweza kumjua Mwenyezi Mungu ndipo lile dirisha tulilosema kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akatuelekeza akatuambia wa anfusikum afalatumsirun wa Wafi anfusikum afalatumsirun enda kajitunguze wewe mwenyewe namna ulivyo. Wao na mfuko wako cha chakula unasaga. Wewe mwenyewe ambaye umebeba ule mfuko wa chakula na unavosaga, uona mfuko wako mpaka uende kwa vatu wa husika, wakutuekee kwenye kwenye mashine za like aina fulana angalia chakula husagwe kwa sample. Lakini wewe mwenyewe umebeba hujui. Angalia pua zako zina njia zimepita mpaka sehemu za kitwani mpaka kupitia koholi kwenye masikio kuna njia zimepita mpaka kushukia koholi kwenye ulimi kuna njia imepita mpaka kushukia koholi okay la chakula chikipanda chikitaka kutoka kwenye njia ya pua utapata taabu lakini utakunywa maji utakula la chakula maji yataelekea njia yake na chakula kitaelekea njia yake wewe ndio unaelekeza no, Auniye Rabbul Alamin. Oh. Bas rafia anfusukum fa la tabsuru. Usiwe na dharura kama dharura ya Wayhudi walomwambia Musa Arina arinallah hajara. Wao mwenyewe wajiona na vingapi uziona zote za kazi. Huti patroli, upleke grease, upleke oh we los pelekitot. Waoona mambo vitu vinafanya kazi, ukitaka usitake. Wao waweza kuwako nyumbani kwako ukawa watafuta kitu kwenye mvungu ukashika kitu kama nyoka ukigusa vile kivyo like eh. utasema hebu afadhali rudisha mkono au kono utarudi automatic bila kusema zaona mkono umerudi tu mkazi yako na ukitamwa moto aha huko kidaka Hebu ujaribu Nzi akipita hapa, akipita nzi hapa, utaona umefunga jito bila kule jito fungika. La fungika Wafi anfusikum. Kwa wa Ta'ala hapo wa fi anfusikum wa fala ila Mwenyezi Mungu hakukosa akili kukuambia falinzhuri linsanu ila taami. Mwenyezi Mungu ajua kila atakayekula lazima atakangalia chakula. Au wewe huna mbe kuangalia bwana sana. Utakiangalia. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu anapogambia falinzhuri linsanu ila taami haina maana kitole matu. Unaikiona sasa? Eh eh Silo analokusudia Mungu. Falinzhuri linsanu ila taami anna sababnal ma'a amba angalia maji chiloni ile kwa mbe. Kuma shagatana ardha kapasu. Faambatna فيها haba wa inaba. Angalia tukwa mbegu ipande kule juu upelekeze chini. Kisha ile maji mbegu kule tapasuka. Ikipasuka ile ntha ina kwa italeka chini au itatoka juu? Kulifundisha noe. Uliambia Uli hataeleka jiwe kubwa itatambaye mpaka ifike hapa mwisho. Ikifika mwisho itazunguka automatically utakuja. Na ikiingia ndani ya jiwe yaweze ikapasua jiwe na ni haba dhaifu sana. Kwa Mwenyezi Mungu kwamba falidhuri linnsanu ila taamihi si mujarradi wa kuangalia biriani kwamba rojo liko kamili hapa au limepungua. Angalia kile chakula unachokula hivi sasa. Kilipita marhala gani? Kilianzia vipi? Ujue kwamba kuna mwenye nguvu mwenye pahawa ndio alioleta faliqul habbi wanwa ambaye yeye mwenyezi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndiye aliofasua wa yochurujul mayta min alhay neno kitoa kilichokufa kwenye kitu ambacho ni hai mabomo hontao mwana mwana kafiri kwa baba mwema muislamu mwana wa alikuwa kama babake inahu amalon salih inahu laysa min alika inahu amalon salih idan kana l'abu hayyan wa kana alibnu maitan. wa man yudabbiru alamra anaoya endesha mambo nani mama hujifungua akazaa mwana la kito chake akaja hapa kuli baada ya kuishi matumboni kwa mamake kwa muda wamezikisia lao tutakwambia wewe haya pale pale akisha kutoka nje tukwambia haya mrudishe kwa njia hiyo hiyo njia hiyo hiyo aliotokea mrudishe matumboni. hatojua yule kijana kuongoza njia akurudi lakini njia kutoka alijua kujua hã wewe siku zote mwanadamu huchuma na kitu ambacho hakisemi waweza kaita kusema eh mkwe, mkwe, mkwe, mkwe, mkwe, mkwe. nani aliyokwambia inuka ukimbio ile choni wewe asemwa bwana ameshika matumbo mbio mara mkono kwa nyuma huko kwa shika, kistoke, mbio mpaka ofisi ya ku kuweka akiba, akiba kitu ambacho tutasema <laughs> mabomu na ziko zingine huja bila khiari yako matoza kitakotoka atakuliza haya yatatoka tu yatatoka tu na, na ikiwa hakuna hatoka atakakualeta kwa nguvu vingine pakons sana haipati dakika na pangine, mkasa fulani kupata mara fulani bwana akaja ni mpenzi wako wa man yudabbiru al-amra nani anayepeleka mambo mwenyezi Mungu saibulun Allah mwenyezi Mungu ulimwengu anouendesha ni yeye wewe anayeendesha ni wewe mkono wako ulipobeka kashuka kitu kukutisha mkono uliruka bila kuambia nani alorudhisha man yudabbiru al-amra tumbo limekuvuruguka pale pale mbio nani ارقم بها من يدبر الامر الله فسيقولون الله فقل افلا تتقون هم مغبونون ذلك لكن pamoja na المشركون يقرون بتوحيد الربوبيه لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال Mwenyezi Mungu Subhanahu wa ta'ala bwana mtume sallallahu alaihi wasallam alipiganana nao laukana kwamba tauhidur rububiyyah yatosha kwa mtu kwa nini bwana mtume sallallahu alaihi wasallam apige vita watu ambao yukiruna birububiyyatihi subhanahu wa ta'ala wa anna Allahu warraziqu wal khaliq wal bariq sallallahu ولم يكتفي منهم بذلك na bwana Mtume hakutosheka na imani yao kwa rububia ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala wa lau anham kanu yaqilun law kama ingekuwa mambo ya akilini la aqrru bi tawhidil uluhia wangekubali kumpekisha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kwa ibada kwa sababu manadamu wa aina yoyote Ave mwisilamu. Ave si Muislam. Kiiumbe cha aina yoyote kiwe kina akili, kiwe hakina akili, kimezoea kumlipa wema alokifanya wema. Ele njiamo kwa viumbe vyote. Venye roho. Si mti. Mti kama viumbe wengine japokuwa una uhai chukua ngurue, sinyama msikuni lakini mweke mahali kila siku uwe humpa chakula ngurue, njibu kila siku mpe chakula